نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارث والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 غير الموضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلجمان بخاريا صوم صحيح وصعيدة ابن المعلا دائر قلناه u džamiji poslanika sallallahu alaihi wa sallam, te je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ušao u džamiju, nazvao mu Selam, a ovaj mu nije odgovorio. Kada je završio sa svojim namazom i prišao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže mu, o Allaho poslaniće, bio sam u namazu, pa nisam mogao odgovoriti. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zar nisi čuo, uzvišeni Allah kaže: "Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas zovu da uradite ono po čemu je vaš život. Pamoj poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao: "Zarneželiš da ti kažem koja je najbolja, najvrijednija sura u Kur'anu?" Kada su se našli pred vratima džamije, kaže mu poslanik sallallahu alayhi ve sellem: Najbolja sura je Alhamdulillahi Rabbil alemin Neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova Neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova Hvala u ovom ajetu znači pohvalu zbog savršenstva i savršenih svojstava koje posjeduje plemeniti gospodar Allah je njegovo najpoznatije ime uzvišeni Bog, Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova. Gospodar ima tri osnovna značenja. Onaj koji je sve stvorio, onaj koji sve izdržava i onaj koji svime sa svačim upravlja. Rabbul Alemin, svjetovi su sve ono što je on stvorio mimo njega. U svjetove Spada i čovjek, ljudi i džini koje mi ne vidimo. Pošto je uzvišeni rekao o sebi na početku ove sure da je on sve stvorio, to ukazuje na njegovu veliku moć, na njegovu veliku silu. Pa onda čovjeka može u određenom trenutku obuzeti nekakav strah kad zna da sve, što može vidjeti i sve što ne može vidjeti, što mu je blizu i daleko da je to stvorio uzvišeni gospodar, pa onda uzvišeni gospodar iza toga kaže ar-Rahman, ar-Rahim milostivi sa milostnim on je milostiv prema svemu njegova milost obuhvata sve na Dunjaluku i ljude i džinne, i životinje i drveće, apsolutno sve Ar-Rahim Sami Kaže Uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab: "Vakan bil mu'minina rahima." On će na Sudnjem danu samo prema vjernicima biti samilostan, jer su vjernici njegovu milost koju im je nudio na ovom svijetu prihvatili milost Kur'ana i milost poslanika milost slijedjenja poslanika oma ar sennake ila rahmeta li ila alamin mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima ar rahim manike umid vladar dana sudnjeg vladar onaj koji vlada na danu sudnjem i koji sudi ljudima na danu sudnjim. Ova riječ edin u arapskom jeziku sadrži dva značenja. Sadrži značenje dijela, to jest svega onoga što čovjek uradi. Pa će gospodar sudnjeg dana biti gospodar dana na kojem će ljudi imati nagradu ili kaznu i na kojem će polagati račun za svoja djela. Maliki je umid din, gospodar sudnjeg dana, dana polaganja računa, je onaj koji će nas proživjeti i u ovom se ukazuje na jednu bitnu stvar, jednu od dvije, vjerovanje u Allaha i vjerovanje u proživljenje, vjerovanje u sudnji dan. Kada su spoznali da je Allah gospodar, stvoritelj, samilostni, milostivi, da je On vladar. Onda nam treba da znamo kako na sudnjem danu da se sačuvamo od onoga ne bismo željeli da nam se desi i trebali bismo znati kako da steknemo zadovoljstvo milostivog na tom danu. Pa nam kaže gospodar i ja ke na'budu o i ja ke nestain samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Samo tebe obožavamo jest dužnost čovjeka. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ džinne i ljude sam stvorio samo da mene obožavaju. Pa šta je obožavanje? Obožavanje je izvršavanje onoga što nam je gospodar naredio i klonjenje, izbjegavanje onoga što nam je gospodar zabranio. Ili drugim riječima, obožavanje je sve ono što uzvišeni gospodar voli od riječi i dijela tajnih i javnih, a što je on nama o nama propisao. Iyake na'abudu samo tebe obožavamo. O iyake nestain i samo od tebe pomoć stražimo. Onaj koji je spoznao Allaha Neće obožavati nikoga drugog mimo Allaha. A onaj koji je spoznao Allaha ne može obožavati Allaha osim da ga Allah pomogne. Pa zato kažemo i jake ne staim. Samo tebe i samo od tebe pomoć tražimo. Jedine sirata uz tebi. Kada smo saznali šta je dužnost naša. Šta je naša dužnost u odnosu na premenitog gospodara, onda tražimo da nas uzvišeni uputi na pravi put. Uputi nas na pravi put. Šta znači uputi nas? Uputi nas ima dva osnovna značenja. Ukaži nam i učvrsti nas. Ukaži nam na ispravne postupke, na ispravna dijela i učvrsti nas na pravom putu. Šta je pravi put? Pravi put je, kako je došlo u hadisima Božjeg poslanika, ali je salatu wasalam, Kur'an, pravi put je Islam, pravi put je dobro djelo. Jednom riječu sve ono na što ukazuje, na što ukazuje ono što je Allah objavio svom poslaniku, salallahu alaihi salam. Međutim, kako ćemo prepoznati pravi put, kaže uzvišeni gospodar dalje, sirat allazina en'amta alayhim na but unih kojima si blagodati svoje dao zašto da poznaješ one koji su bili na pravom putu da bi ih slijedio to su oni dobri ljudi prije svega poslanici koji je uzvišeni gospodar spomenu u Kur'anu ulai kalazina hadallahu fabihudahu muqtaditu su oni koje je gospodar uputio pa put njihov slijedi ghayril magdubi alayhim A ne na put onih na koje si se rasrdio, a to su oni koji znaju šta trebaju da rade, znaju šta je istina, međutim ne slijede je, niti na put onih koji su zalutali. I dva razloga su zašto ljudi ne slijede Allahovu uputu. Jedno je spomenuto u prvom ovom dijelu, oni na koje se plemeniti gospodara srdio. A to su oni koji su zbog strasti skriveni psihički i fizički ostavili slijedjenje pravog puta. Kažemo strasti fizičkih kao što su strast za hranom, za pićem, za spolnim odnosom, koji su slijedjenje pravog puta zbog toga ostavili i oni koji su zbog psihičkih strasti ostavili slijedjenje puta kao što je strast za položajem, strast za ugledom, strast za vlašću. Allahov poslanik alihi salatu eseram nas je upozorio kao i Kur'an, nas upozorio na slijedjenje strasti, na opasno slijedjenje strasti. A oni koji su daleko zalutali, to su oni koji ne znaju pravi put, ne znaju istinu Međutim, nastoje na neki način koji oni misle da je ispravan da se približe plemenitom gospodaru. Reklo je, plemeniti poslanik, ali i salatu selam salam, podijelili su se židovi na 71 skupine, a podijelili su se kršćani na 72 skupine, a podijelit se i ovaj umet na 72 i tri skupine. Svi će u vatru osim jedne. Rekli su Allahu poslaniče, ko su oni? Kaže poslanik a.s. To su oni koji su na onome na čemu sam ja od vjerovanja i primjerne vjere i moji ashabi. A u drugoj predaji stoji to je zajednica. Pa kada tražimo da nas Allah uputi na pravi put, tražimo da budemo na tom pravom putu, na putu zajednice koju je spomenuo poslanik, alaihissalatu wasalam, na putu njegovom i putu njegovih plemenitih ashaba. Tako da u ovoj suri imamo tri stvari koje su ono oko čega nam govori Kur'an, a to je upoznavanje gospodara, upoznavanje koje stvoritelj i ko treba da se obožava? Alhamdulillahi rabbil aleminar rahim. Maliki je ja umiddin. Prva tri ajeta. Zatim imamo upoznavanje puta, načina obožavanja tog gospodara. I ja ke na abudu, i ja ke na Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. I na kraju imamo opis toga puta. A to je oni koji su bili na tom putu da njih slijedimo i sebi za lijepi uzor uzmemo. Nurun ala marri zemani ta'allaka wa adaa li dunija tarikan muširika wa نورنا مر في الزمان تالق واضاء